Тішишся, що не пишеш нікому потрібних віршів і ще не є найперспективнішим поетом краю. Знову озивається телефон, але до нього не підходиш. Нараховуєш дев'ять довгих гудків, до тебе наполегливо добиваються. Велика невідомість підкрадається страхом, охоплює душу тривогою. Це непокоїть і змушує думати про всілякі дурниці. По обіді приходить господиня, вона мовчазна і холодна на тебе зиркає. Вручає тобі повістку, щоб терміново з'явився в прокуратуру. По шкірі бігають мурашки, що їм треба? Підходиш до вікна і дивишся на осиротілий сад, але там нікого нема, стоїш як укопаний, надієшся побачити незнайомого, але його вже кілька днів ніде не видно. Марта бажання її побачити стає нестерпним, перетворюється на муку, бажання її бачити перетворюється на якусь маніакальну нав'язливість, яка щомиті прокидається у свідомості, більше ні про що не дає думати, від цього стає неспокійно, від цього стає до смішного неспокійно. Ходиш по квартирі, береш різні речі, кладеш їх на кухні з крана, п'єш погану воду, якої раніше не вживав, п'єш жадібно, захланними ковтками, наче в роті кілька днів не було ні краплини. Похопцем одягаєшся, господиню, здається, запитує, чи будеш проходити повз ківоску центрі, аби купити журнал в'язання, але її не чуєш. Стрім голов вибігаєш з квартири. Ідеш швидко, важко, дихаючи, ні на кого не звертаєш уваги. Тебе окликають студентські знайомі, але механічно відповідаючи на їхні вітання, прямуєш далі, не зупиняючись ні на мить. Дивуєшся, який сьогодні прекрасний сонячний день. Усі потоки світла заливають вулиці які ніби оживають, стають світлішими і просторішими. На очі попадається все більше молодих, симпатичних мамі з колясками, на лавках гомонять по орденами та медалями ветерани, які на сонці подібні швидше до пристарковатих панків, в яких ви близько і заліза. У невеликому скверику бачиш фотографа, біля якого товчуться дітлахи, Фотограф потягує цигарку, пускаючи в повітрі невелику цілку диму, перемовляється з мовчазними художниками, які, розклавши свої картини, п'ють каву з пластикових стаканчиків. До Марти йдеш довго з гарним піднесеним настроєм. Знаєш, що їй скажеш, знаєш, яка буде її реакція, знаєш, що вона знову стане радісною, як у ті минулі студентські роки – коли ви вміли забувати про часи навколишній світ, піднімаєшся знайомими сходами, тобі вичиняє її мати, і вона ні рада, ні засмучена, по її втомлена, спокійному виразу бачиш, що вона веде себе неприродно, не так, як завжди, безпристрасно привітавшись з тобою, мати Марти довго дивиться на тебе, стоячи на порозі, несподівано сахаєшся бо в її поглядові бачиш небезпеку, що чекає на тебе. Так дивляться на приречену людину. «Надто пізно», – каже вона незвичним тихим голосом, в якому відчуваєш і співчуття, і досаду, і смуток, і ледве помітні нотки тривоги. Не розумієш, що вона має на увазі. Вона виходить за мені Міна Назарович. З нею можна поговорити? Марти зараз нема. Вона дивиться на тебе своїми великими таємничими очима і опускає голову. Іди собі з миром. Звідчим дивишся в її згаслінні німі очі сірі, наче врибини, що злегка поблизкують під могутнім потоком коридорного світла. Не прощаючись ідеш, важко приводиш подих, до горла підкрадається гіркий ковалок болю.